Минавам на втората идея за размишление. Въпросите на Юда към Христос. Те са многобройни, след време ще ги продължим. Сега една малка част. Юда пита, кой е сигурният път Рави? Кой е сигурният път Учителю? Христос му казва, постоянно да любим Бога. Постоянно. В това, в това постоянство е сигурния път, а това означава, че непостоянството е несигурният път. Непостоянството е другото име на грехопадението. Пита, що е любовта към Бога Рави? Христос му казва, любовта към Бога е внасяне на огън вливане на огън и когато сме в Неговият огън, ние сме в огън неуязвим. Ние сме в огън неоловим. И този огън в Тебе, приятелю, ще вижда Отеца навсякъде. Ще вижда Отеца навсякъде. После. Къде е душата на хората Рави? Христос му отговаря. Сега душата на хората пребивава в своята нероденост. Тя е непородена. Тя живее вглъбено в себе си, за да се предпази от голямо обвързване със света. Затова хората имат частично познание за света, частична душа, защото ако имаха душа, а душата има само желанията на Бога, висшата душа, те ще да имат могъщ устрем. Не амбиции, не копнежи, а могъщ устрем, могъщ стремеш. Рави, защо хората не те познават? Отговорът е простичък. Не им е дадено истинското знание, а само то е спасително. Това истинско знание, приятелю, е скритата Божия същност. Това не е така просто знание или истинство. Това е самата Божия същност. Рави, къде ходи и що прави, когато ни остави? От време на време Христос ги е оставил. Христос му рече, ходих до един друг велики славен род. Не падналите. т.е. Тоест най древния свещен род, боговете и божествата. Той общува с тях, и разбира се и с самия Бог. Това е светът на Барбело. В тайната книга «Премъдрост на Исуса Христа» той загатва, че има и други ученици. Седем жени. Седем жени, които винаги са го следвали и той се е вявал на тях в мястото. Мястото е гностична дума, означава зрелостта. Рави, защо сатана всява страх в хората? Христос му казва, всяването на страх е метод за пробуждането на любовта. А когато любовта се, погълне, тя, когато любовта се пробуди, тя ще погълне страха. Рави, кажи ми за великото. Христос му казва, Съществува велика сфера, в която обитава великия невидим дух, който и ангелите не са виждали и който никой никога не е наричан по име. Рави, на какво точно служи Сатана? Христос му казва, той служи на скрития план на света и на нашия Отец. Защото опитът му е преголям. Това е, както знаете, големият син на Бога. Опитът му е преголям. В следващата лекция, когато ще говорим за Алхалач, ще видим за тази изключителна преданост която изнася алхалач на Луцифер. Нещо нечувано, нещо невиждано, нещо грандиозно към единствения Бог. Така, Рави, кажи ми за нашия Отец. Христос му казва, само нашият Отец е наистина всемогъщ. Всяка друга сила се съобразява с Него. Рави, защо живеят хората? Той си чуди защо въобще живеят. Христос му казва хората живеят защото са създали време. Времето е създадено от тези духове и желания които са се отказали от обожествяване. Значи, времето е създадено от тези духове и желания които са се отказали от обожествяване. Преди времето те са били в Отца, в митичното съществование. но тогава те са били в единство с себе си и в единство с Отца. Така.